«Днів моїх золоті бергамоти обшугали, оббили вітри, чула?» «Це теж твоє?» Костя сліпий склав, і слова, і музика його під баян виконує. «Анонімок не пишуть, а хтось і на нього, на Костю, капнув у райраду. Нібито підпільно постачає за нашої марки «Сам Жене». «Було мені за нього клопоту?» «Та як вам кажу, не соромно, не людину вистежувати. Може, коли був такий гріх, вигнав до свята». А зараз чесну роботу від артілі інвалідів додому бере. Кошики з верболозу робить, ними живе. Вірунько, людина живе не самими кошиками. Днів моїх золоті бергамоти. Оце дає смак життю. Микола захоплено стріпує чубом. Мистецтво в наш час притягує найшляхетніших. Мистецтво, Вірунько, це, можливо, останнє пристанище свободи». «А, всі ви скептики!» – відмахнулась Вірунька Івановою примовкою, яку вона часто повторює «Влад і не влад». «Багато ти мудракуєш, Миколо, глянь, яка ніч. Дівчата мліють від кохання в такі ночі. Десь за ним, може, сохне яка, а він усе язика тренує. Ми з Іваном, коли познайомились, то повіриш, наче не йшло на нас. Все життя мені засвітилось. І люди всі стали гарніші, і ферма». Пораєм корів, а я ні ясно, ні сілусону бачу. Все поглядаю на шлях, коли вже ті шефи приїдуть. А з ними той рудий кучерявий, що в нього щось шалене в очах. Дуже видно заскучила Вірунька за Іваном, коли аж про таке заговорила, про інтими свої, що їх Микола раніше ніколи мабуть, не почув. Захмелена спогадами, затихає, злігши на лодку. Зголодніло якось сміхається своїм гріхам, своїм любощам. Садки стоять безшелесні Крізь них Микола час від часу дослухається до подвір'я Ягора Катратого Гуси там заґелготіли. Мабуть, Ягор з Дніпра повернувся Потривожив своїх підлеглих Відтоді, як провели заветчани Катратого на пенсію Як з оркестром привезли ветерана Горнового аж на веселу Інший промисел дід собі знайшов Не міг, склавши руки, сидіти Спершу ходив по халтурах, парове опалення забудовникам ставив, дахи вкривав труднодобутим шифером, хоч у самого хата ще й досі по-старосвітському одна однісінька на все селище соломою вшита. І так, аж поки сягнув до давно жаданої посади, влаштувався бакенщиком на Дніпрі. Завелися в дідеснасті Риболовецькі, завелися знайомства з рибінспекторами, які часом навідуються до старого аж із міста смивати з себе гріхи. А нещодавно на дідовім подвір'ї з'явилась нова таємнича особа. Хіба ж вірунці з її чистою жіночою проникливістю важко догадатись, чого Микола раз у раз нашорошує вухо в той бік? Бачив, яка там у Ягора племінниця город поливає? Красуня ж, а ви спите? Хоч би коли на танці дівчину запросили. Скептики нещасні. Для скептиків, звісно, не зосталась непоміченою з'ява за Ягоровим парканом тієї загадкової особи, що Єлькою зветься. Однак нікому поки що не вдалося познайомитися з нею. Не раз найцікавіші хлопців прошмигували велосипедами біля дідового двору, пригальмовуючи та шиї витягуючи через паркан, але виманити на вулицю жоден не спромігся. Ані усмішки на смаглявому личку, сама суворість, неприступність. Тільки деколи незнайомка зиркне покритьки через паркан, супить брови на задивлених велосипедістів і знову погляд у землю, до шланга, що булькає водою. Підніме його сердито, так і жди, що струманим межі очі тобі пужне. Найчастіше бачать її спиною до вулиці. Бачив наразі Микола ту постать струнку та ноги міцні. До мідного загорілі, зарушені по коліна, в дідових полуницях, що від щедрого її поливання повиростають, мабуть, як гарбузи. Хто вона? Та порушниця зачеплянського спокою. Баламутка юнацьких ночей. Нічого Миколі про неї не відомо. І в діда не вивудиш, мовчить, як скеля. Тільки й знає баглай, що звідти вона, де степи, де будь-який по балках, де смага сармацька на обвітрених лицях горить. «Може, вона теж поетка?» – каже навзога двірунька. «Бо як біжить до ларка за хлібом, то, мов, намахана людей жахається. Тільки тоді вискакує, коли вуличка безлюдна, щоб ні з ким не зустрітись. Пробіжить, промайне – та все з озерками, наче за нею женуться. Микола підводиться з лавки, робить для розминки кілька вільних помахів руками, потім каже задумливо. На добраніч тобі, Верунько. Вітаю твоє класичне чекання. Вітаю в тобі, Ярославну, що сумувала колись на валу. Тобі все жарти. Ніяких жартів. Жінки, по-моєму, перевершують чоловіків відвагою почуття і його красою. Коли я бачу жінку в любові, у святості чекання, Мені хочеться вклонитися їй. І Микола справді вклонився. І здалося вірунці, що зробив це він без ціні жарту. Цієї ночі багла я водило щось по зачіплянці, мов сновиду. Дома побував, води качнув, напився. Потім біля ягорового паркана маячила його постать. І гуси на нього сердито гелготали. Купами снігу білюють вони проти місяця в загорожі під сараєм. Коло саги потім постояв, коло тієї рідної саги, де наче ще вчора лящало, барложилось, вихлюпувалось та з кракогонів ганяло його смагляве дитинство. Студент Металург уже, а й зараз ще має звичку бовтатись у сазі, полохати в осоці карасів і щоразу асистентами при ньому всі оті баглайчата, ткаченята, шпаченята вся та замурзана зачіплянська гвардія, що віддана студентові безоглядно. Біля кладовища потім опинився, з другого боку ягорового садка, серед забур'янених горбиків землі, над якими колись темними ночами нібито вставали фосфоричні силуети предків. Зараз не встають, а колись нібито вставали, лякали людей. Хто вони були? Ті вставші. Запорожці з писами? Перші металурги? І чого вставати їм? Тісно лежати в землі? Чи підводило їх бажання подивитись на реальну свою прийдешність? Характерники нібито між ними були. Ворожбити, дивовижні люди. Візьме дрібку рідної землі під шапку і в похід. І земляця дає йому такі чари, що коли зійдеться з ворогом віч-навіч, то ворог його не бачить. Чує босурманин, як козак сміється, чує, як кінь його ірже, а самого козака не видно. Невидимий, мов, дух, а сміється. Занедбано цвинтар. Лише великодніми святами сходяться сюди якісь бабусі напоминки. Для них ті, що лежать у землі, не тлін, не розкладена матерія, а, мов би, якийсь підземельний шпиталь живих і відчуваючих. Цілі династії тут поховано металургів, тих, що списи постачали на січ та гаківниці. Ще й зараз дещо знаходять – Якось викопали на городі, в кінебаса, ковшик крем'яний. Міркували гуртом, що воно таке, для чого, а потім дотямали. Та це ж ковшик метал розливати. Десь тут, видно, козацькі леварні були. Баглаї – вихідці з такого роду. Слідом за старшим братом, Микола ще підлітком пішов на завод. Уперше, крізь синь окулярів, крізь звічко братової печі, Побачив, вируючи, як у надрах сонця, вогонь. А раз побачиш, і ніколи ніде того не забудеш. А коли вийдеш після зміни з брами, перше, що постає перед тобою над Заводським парком – чорний титан праці з розірваними ланцюгами в руках, відлитий з першого металу революції. Батько твій з товаришами його відливав. Глянеш – і щоразу тенькне тобі щось у душі. Потім на велосипед, і гайда широкою додому. Нагнувшись до керма, натискуєш на педалі, чешеш по бруківці, а воска з хлібиною таліпається, десь на передмісті котиться в пилюку сонця червоний гарбуз, грузовик поперед тебе мчить з блідолицями заводськими мадоннами, сидять під накриттям у робочому одязі, напрацьовані, неговірки, байдуже збудки на тебе поглядають, Котрась потім смішне, видно, в тобі щось помітить, кивне подругам на тебе, капловухого фабзайця, і всі діви починають хихикати, і ти їм зуби поскалиш. Хіба шкода? Біля собору звернеш через Майдан на свою заповітну веселу, і ти вже досяг мети. Від закуреної брами заводської до материного порога оцеївся путь ранньої юності твоєї. У ремісничі та в ФЗУ зачіплянка тепер інших послала – Тих, у кого ще й вуз не пробився, а ти зрілим студентом стоїш ось переднічним, незникаючим видовом собору. Під тінню його минало життя поколінь. Були, перейшли, тепер ти з'явився, і після тебе прийдуть. Житимуть на цій зачіплянці люди іншого складу, інших професій, кібернетики які-небудь, астронавти. Ким ти будеш для них? З яким почуттям тебе спом'януть? Кажуть, що інстинкт смерті є нібито визначальним у житті людини, нібито все диктує страх перед невідомістю, перед тайною зникнення.